Capitolul 4. Un interval de nion timp. Atunci când Universul va atinge un punct de expansiune maximă, va avea loc un fenomen unic. Va exista un moment când toate legile întreținerii cratoare a materiei fizice și toate procesele de materializare vor fi suspendate. Datorită vitezelor relative ale diferitelor sisteme stelare, acest eveniment nu va fi trăit simultan în toate părțile Universului, ci va străbate ca un valmarea creației. În interiorul acestui fiordeni timp se va afla atenția conștient focalizată a creatorului. Trecând prin lumile materiale, ea va rămâne și va în toate formele vieții care au un circuit capabil să-i oglindească esența acesta. Este momentul când Creatorul va pătrunde în interiorul creației, momentul pentru care încercăm să vă pregătim. Acest moment reprezintă atât de puțin înțeleasa a doua venire a creștinătății. Este evenimentul pe care l-au anticipat civilizațiile primitive, numindu-l pântarcerea zeilor, civilizația mai a mers până acolo încât a precizat că evenimentul va avea loc în ceea ce voi socotiți, a fi anul 2011 era noastră. Cu toate că multe din tradițiile voastre fac aluzie la ceea ce urmează să se întâmple, nici una dintre ele n-a exprimat în mod adecvat grandoarea impactului pe care îl va avea un asemenea eveniment. Într-adevăr, nicio structură conceptuală nu este capabilă, de una singură, să evoce enormitatea evenimentului ce va avea loc în curând. Cei familiarizați cu scripturile numeroaselor voastre popoare ar trebui să fie să în măsură să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că acestea sunt vremurile despre care s-a vorbit. Însă trebuie să vă dați seama că nu Dumnezeu a inventat cuvintele folosite în scripturi. L-a aranjat doar în ordinea în care ar aproxima cel mai bine intenția sa. Conferirea unui sens precum și înfățișarea -și a tot ce se întâmplă, de fapt, necesită cursul vieții biologice în totalitatea ei. Cuvintele sunt în măsură să simbolizeze toate acestea, dar nu sunt de ajuns pentru a le într-o formă de sine stătătoare. Dacă vrei să cunoști adevărul cel mai profund al scripturilor, nu te bizui numai pe cuvinte, ci pe marele avânt al spiritului din adâncul sufletului tău, pentru că acolo se plămâdește istoria vie. Într-o manieră imposibil de conceput pentru intelectul tău rațional, acest eveniment iminent este istorie umană. Suma a tot ceea ce s-a întâmplat nu este decât umbra runcată acestui eveniment viitor. Într-un sens foarte real, încă nu tăi născută găsești într-o stare embrionară. Mai ai deprimit de la Dumnezeu, amprenta definirii sale. Pe parcursul lungilor ani de istorie umană, specia voastră n-a încetat să formeze celulele care vor cuprinde aspectul direcțional al corpului fizic al creatorului în sânul creației. Perioada de gestație pe această planetă a pregătit dar scena pentru apariția ființei planetare, care acum primește o formă definită. Această ființă planetare sunteți voi înși vă. Ți-a trecut vreodată prin minte că probabilitatea ființării tale aici este infinitezimală? Dacă nu erai aici, ca dovadă vie a imposibilului, s-ar fi putut concepe o pledoarie perfectă pentru non-existența ta. În cadrul legii care, din necesitate, a fost instruită pentru a crea și guvernă aceste ținuturi ale materiei, existența vieții biologice nu ar fi posibilă, dacă ea n-ar fi pătruns prin singurul moment în care această lege a fost suspendată. Iată care este originea biologiei, fuziunea dintre spirit și materie. Impactul acestui moment creator singular este atât de vast, atât de pătrunzător, încât undele de șoc propagate înaintea s-au dat naștere întregii vieții biologice care există acum pe planeta voastră. Trăiești în umbra unui eveniment care încă nu a avut loc. Și totuși, tu ești acela care, sub toate straturile falsei sale identități, cauzezi acest eveniment, pe măsură ce te apropii tot mai mult de Terra. Privind din contextul istoriei terestre, s-ar părea că pe această planetă a existat o progresie de forme vii din ce în ce mai complexe, evoluând spre niveluri din ce în ce mai înalte de conștiință. În aparență, a avut loc un proces evolutiv, dar nu este așa. Ce se întâmplă, de fapt, este că de la materiei terrei sub influența corpului tău vibrațional, această influență crește, firește, pe măsură ce te apropii. Numai atunci când centrul spiritului tău va atinge centrul terrei, viața pe această planetă se va manifesta în plenitudinea ei. Acest lucru nu ar trebui să fie atât de greu de înțeles. Ceea ce ai considerat până acum ca fiind istorie sau, cu alte cuvinte, evoluția speciei, este numai ceea ce ai putut observa prin mediul distorsionat al unei inteligențe fragmentate și subiective, blocate pe orientarea trecut viitor a timpului liniar. Dintr-o asemenea perspectivă, actul creației poate părea un proces progresiv, secvențial. Însă, în măsura în care reușești să te identifici cu spiritul ce îți conferă conștiință, lucrurile devin mult mai simple. Încă nu ai ajuns. Faptul că stai aici și citești aceste cuvinte este numai reflectat somnoroasă a totalității tale inconștiente, în timp ce se pregătește să se dezvăluie pe deplin, în ziua trăzirii. Viața ta adevărată va începe atunci când Creatorul îți va lui definirea sa în formă. În pântecele istoriei, specia voastră a fost definită mai întâi de Mama Terra, care ajută la prepararea lutului. Tot ce o interesează este să da forma rânduită, potrivit specificărilor. Tot ce știe despre spirit este că acesta îi scoate la iveală potențialul. Atunci când centrul tatălui va fuziona cu centrul perlei, colectivitatea conștiinței umane se va trezi la o identitate câmpunificată. Te vei naște. După aceea, influența materiei nu îți va mai afecta conștiința atât de hotărător ca în timpul perioadei istorice de gestație. Mama -tera va continua să alăpteze specia, ca să spunem așa, pentru încă un mileniu, Până ce vei fi în stare să te descurci de unul singur, însă chiar și în timpul acestei perioade, influența tatălui va fi mult mai mare decât peste azi. Creatorul a stabilit legi care să guverneze concentrarea energiei. Prin aceste legi de materializare, universul fizic este crat și menținut. În termurile materiei, aceste legi sunt corecte și adecvate. Însă atunci când intră în relație cu viața biologică, ele încep să se comporte într-un mod ciudat. Dintr-o perspectivă a conștiinței, ele se transpun în limitare, contracție și, în cele din urmă, moarte. În termeni psihologici, legile materializării au dat naștere egoului, o identitate fictivă, înzestrată cu sentimentul fricii, vulnerabilității și al nevoii de a se apăra. Conștiința spirituală nu se cuvine a fi asociată cu forțele care guvernează concentrarea energiei. Rupstapunerea lor istorică s-a întâmplat prin procesul denumit cădere. În timpul perioadei de pregătire a speciei, prezența influenței materializatoare asupra nivelurilor conștiinței a fost nefastă, însă nu și critică. Cu toate acestea, privite în lumina vibrațiilor în curs de intensificare ale spiritului Creator, care este acum aproape aliniat cu centrul planetei, definirile impuse de materie nu vor mai fi justificabile. Creatorul însuși va risipe această influență de restricție planetară și, de acum înainte, va ține toate formele vieții într-o expresie adecvată, prin oile definirii ale iubirii sale. Aceasta va fi o tranziție profundă pentru fiecare identitate formă, o tranziție de proporții pe care abia începi să le bănuiești. Ca eveniment colectiv, momentul nașterii se află încă la distanță, de o generație. La nivel individual însă, acest eveniment transcende liniile spațiului și timpului, în realitate, el se desfășoară deja. Nașterea ta individuală va avea loc în momentul precis din timpul liniar când vei înceta lupta cu tiparele raționale ale fricii și te vei lăsa în voia dansului divin al călăuzirii lăuntrice. Va trebui să decizi dacă vei accepta inevitabilul într-o stare de iubire și te vei pregăti în consecință sau vei stăruie în frică până în pânzele albe. În cele din urmă, acestea sunt singurele variante de reacție. La momentul de timp liniar când va avea loc acest eveniment, umanitatea va fi polarizată potrivit acestor două modele de adaptare. Totul se va afla, lucru hotărât, într-o tabără sau alta. Pentru cei din specia umană care s-au racordat cu voia lui Dumnezeu, intervalul de timp care va veni se va extinde, pur și simplu, la infinit. Acești indivizi vor putea trăi o viață sau mai multe vieți în această eternitate, în timp ce și vor putea menține opțiunea de a se reîntoarce la proiecțiile lor fizice, ca reprezentanții preschimbații ai țării vieții pe Terra. Aceștia vor fi colaboratorii noștri din timpul perioadei trezirii planetare. Alții, care nu s-au acordat atât de cu forțele ce vor fi degajate în acel moment, vor simți mariunde de energie, ce vor dura perioade nedeterminate de timp. va vor trăi o frică intensă și mulți vor pieri. Tot ce se va afla în formă fizică în acel moment, fiecare suflet din fiecare regn, va simți ceva, ceva incredibil, ceva care, potrivit tuturor legilor fizicii ce au fost cunoscute vreodată și ce vor fi descoperite vreodată, nu s-ar fi putut întâmpla niciodată. Și totuși, va fi acolo negreșit, în fața tuturor simțurilor, un fapt imposibil, precum copilul din Iesle, ca sentimentul de neconfundat din inima ta, o vibrație incredibilă adevărului și iubirii pâlpâini, scântei, trezind fiecare nerv, fiecare capilar, fiecare celule din corpul tău planetar. Dacă individualitatea ce se identifică cu forma, citind chiar acum aceste cuvinte, va fi un participant supraviețuitor al acestui eveniment, depinde de opțiunea identificării tale și de grația cu care te poți alinia definirii cratoare a lui Dumnezeu. Dacă poți să te identifici cu fluxul esențial al vieții prin ființa voastră planetară și să părăsești toate definirile subiective despre ceea ce crezi că ești, îți vei juca rolul, cât se poate de bucuros, a zilei tale de naștere. Definirea pe care ți-o va da Dumnezeu în formă este mult mai mare decât oricare dintre toate definirile pe care ți le-ai putea atribui în imaginație. În timpul acestei perioade de trezire individuală, prima dintr-un număr de trei perioade creatoare, ți se dă prilejul să îmbrățișezi această definire adevărată drept, piatra din capul unghiului existenței tale. În dimineața creației, vei recunoaște în conștiința colectivă unificată a întregii omeniri adevărata, propria ta identitate. Vei cunoaște, dincolo de umbra celei mai mici îndoieli, că ești punta, dintre spirit și materie, dintre creator și creație, dintre viață și formele prin care curge viața. Dacă vei renunța la definirile pe care materia a pus pe seama ta, vei găsi definirea pe care o va fărăzi creatorul, definirea Hristosului însuși. Poți să te vezi așa cum te vedem noi, cei din stelele îndepărtate, din punctul obiectiv al avantajului dat de veșnicie, prin ochii, făcătorului de stele însuși, pentru noi, întreaga voastră istoria apare ca un simplu gest. Vedem întrecerea ta prin câmpul vibrațional terrei un gest pe care îl faci, aproape un salut adresat sistemelor de conservare a energiei din acest corp ceresc anume. În acest fel te pe această frumoasă planetă albastră și albă, rotindu-se prin spațiu. Am venit să-ți rămintim cine ești.